42. Джульєта залишила на підлозі шолом, облитий смердючим супом, і попрямувала на тьмяно-зелене світло. Тепер воно здавалось яскравішим. Жінка подумала, чи не шолом винен, що вона досі блукала в пітьмі. Потроху отямилася і зрозуміла. Дивилася не крізь шматок скла, а крізь диявольський екран, який накладав шар омани на все, що вона бачила. Можливо, він спотворював справжній вигляд побаченого? Сморід з обмитого супом костюма переслідував її. Запах гнилих овочевий, пліснявий, а може й токсичних випарів зовнішнього світу. Коли вона перетинала кафе в напрямку сходів, почало дерти в горлі. Шкіра ледь але Джуліета не знала, чи це від страху, чи в повітрі справді щось було. Не хотіла ризикувати, тож просто затримала подих і пішла так швидко, як тільки могли рухатися її стомлені ноги. Повернула за ріг, де мали бути сходи. «Цей світ не такий самий, як мій», – думала вона, шкандибаючи першим прогоном сходів у приглушеному світлі довгастих аварійних ламп. «Бог збудував не один світ». Ступати металевими сходинками у важких чоботях, слизьких від супу, було небезпечно. На майданчику другого поверху Джульєта зупинилась і кілька разів глибоко вдихнула. В грудях боліла вже менше. Почала міркувати, як скинути з себе цій бісів костюм, що робить незграбним кожен рух, а на додачу ще йогидно тхне гнилизною та отрутою ззовні. Джулієта глянула на свої руки. Щоб натягти цю штуку, їй знадобилася допомога. На спині була подвійна блискавка, шари липучої стрічки, незчисленні метри термоскотчу. Джулієта перевела погляд на нішу руці і зраділа, що не викинули його після того, як відкрила шолом. Ледь тримаючи ножа, незграбною рукавицею, обережно вперлася вістрім у рукав іншої руки. Трохи нижче від ліктя. Натиснула цілячись лезом так, аби не пошкодити руку, навіть якщо вдасться проштрихнути костюм наскрізь. Було важко прорізувати шари тканини, але невтомно обертаючи її обертаючи ручку, Джульєта, зрештою прокрутила отвір. Ковзнула ножем до крихітної дірочки, повернула його тупим боком до руки і провела лезом до самих кісток пальців. Коли вістря прорвалося між них, Джуліета вивільнила руку з довгого розрізу, решта рукава звисала з ліктя. Жінка присіла на перекриття, переклала ніж у вільну руку і розрізала другий рукав. Витягла й цю руку, відчуваючи, як суп стікає з пліч на руки. Далі зробила отвір на грудях. Тепер без грубих рукавиць могла краще орудувати ножем. Джулієта здерла обшивку з фольги, очищаючи себе, мов апельсин. Жорсткий комір від шолома зняти було неможливо, його прикріпили до карбонової підкладки костюма, як і герметичні блискавки на спині. Але клапоть за клаптем вона зняла блискучу обшивку масну від супу, вкриту шаром бруду після прогулянки пагорбами. Далі Джульєта взялася до чобіт. Зробивши отвори на литках і пропилявши розрізи до підошв, нарешті змогла їх зняти. Звільнила спершу одну ногу, далі другу. Тканина ще тиліпалася на підкладці, блискавки на спині тримали рештки комбінезона, коли Джулієта підвелась і кинулася донизу сходами, намагаючись якнайдалі втекти від усього, що залишалося на горі. Здавалося, саме від того смороду її дряпало в горлі. В зеленавому світлі збігла ще на два прогони вниз і нарешті усвідомила, що і досі жива. Вона була жива. Не мало значення чи надовго. Для Джулієти це був несподіваний прекрасний подарунок. Вона три дні дряпалася на гуру нескінченними сходами, подібними до цих, перш ніж вийшла на бій з власною долею. Ще один день і одну ніч вона сиділа в камері для трупів, якими вкриті пагорби. А тепер це. Жінка здійснила неможливий перехід забороненим диким краєм. Вдерлася в незвідане, куди ніхто до неї не міг проникнути. Вижила. Хоч би що сталося далі, цієї миті Джуліета Босоніж мчала чужими, але цілком знайомими сходами, відчуваючи стопами холодну сталь. Шкіру поколювала, але вже не так дирало в горлі. Кожен новий ковток повітря здавався свіжішим, а різкий сморід і царство смерті залишалися позаду. Навдовзі вона вже не відчувала нічого, лише радісний звук її кроків. Жінка спускалась у порожній пітьмі, і цей звук лунав, мов далекий подзвін, але не за мертвими. Він мав би скликати живих. На шостому Джульєта зупинилася перепочити і здерти рештки захисного костюму. Обережно надірвала чорну підкладку на плечах і ключицях. Покрутилася, обсмикуючи тканину, поки вона не розповзлася. На підкладці ще тиліпалися клаптики термоскочу. Щойно комір шолома відділився від підкладки. Лише блискавка звисала вздовж шпини, мов другий хребет. Джульєта нарешті змогла зняти його з шиї. Вона стягнула той хомут і кинула на підлогу, а далі зірвала з себе решту чорної карбонової тканини, зчищаючи її з рук і ніг та скидаючи в неохайну купу біля подвійних дверей шостого поверху. Жінка зміркувала, що шостий має бути житловим. Замислилася, може зайти, покликати на допомогу чи пошукати одяг і їжу в численних помешканнях, але найбільше їй хотілося спуститися униз. Горішні поверхи здавалися отруєними, адже були надто близько до зовнішнього світу. Чи то Джулієта собі так це уявляла, чи справді могла судити з власного нетривалого досвіду перебування на верхніх поверхах бункера. Вона відчувала просто фізично відразу до цих місць. Безпечніше на глибині. Джулієта завжди це знала. Втім, приміщення горішної кухні подарувало їй надію. Там шикувалися цілі ряди консервів і закручених слоїків на випадок неврожаю. Джулієта зробила висновок, що в нижніх їдальнях має бути ще – та й атмосфера в бункері здавалася цілком безпечною. По мірі того, як вона відновлювала нормальне дихання, легеній гортань, мов би, потроху очищалася від бридкого нальоту. Або у великому бункері залишилося багато невикористаного повітря, або досі працював якийсь генератор. Усі ці підрахунки доступних ресурсів трохи втішали. Тож вона залишила пошматований одяг на майданчику, і гола, озброєна лише великим кухонним ножем, подріботіла з вивістими сходами, відчуваючи, як із кожним кроком до неї повертається не тільки життя, а й твердий намір зберегти його. На тринадцятому Джульєта зупинилася і спробувала штовхнути двері. Досі припускала, що цей бункер могли розпланувати цілком інакше, і функції поверхів різні, тож нема сенсу планувати наперед, не знаючи, чого очікувати. На верхніх поверхах свого колишнього бункера Джуліетто добре знала всього кілька місць. І поки що все збігалося до найменшої деталі. Вона точно впізнала б тринадцятий. Деякі речі вивчала так рано і запам'ятала так глибоко, що вони, мовби застрягли в свідомості. Це були ті її частинки, що зотліли б останніми і залишилися б після того, як решту розніс вітер або всмоктало коріння. Налягаючи на двері, Джулієта уявляла себе не в чужому бункері, не в цій порожній оболонці, а у власному минулому, мов би, відчиняла двері у дитинство. Усередині було темно. Ні основного, ані аварійного світла. Запах інший. Повітря затхле, з ноткою гнилизни. Джулієта крикнула. «Аго!» Почула, як між порожніх стін коридору котиться луна. Голос, який повернувся до неї луною, звучав віддалено і здавався слабшим, тоншим. Вона уявляла себе дев'ятирічною. Ось мала дівчинка біжить тими самими коридорами, гукає себе старшу крізь роки. Жул'єта спробувала уявити, як мама женеться за тією дівчинкою, намагаючись її спіймати і заспокоїти, але привиди розтанули в пітьмі. Останнє відлуння стихло, а вона самотня, гола, залишилася на порозі. Коли очі трохи звикли до темряви, Жул'єта побачила в кінці зали невиразні обриси приймальні. Там, де вона її очікувала від скляних віконець, відбивалося світло. Усе було розташовано так само, як у батьковому Вологовому, на середніх. У місці, де вона не лише народилася, а й виросла. Важко було повірити, що це якесь інше місце. Що тут колись жили інші люди, народжувалися, гралися і підростали інші діти. Просто за пагорбом. І за два десятки метрів у глиб ганяли у квача, змагалися і сперечалися, хто дужчий і спритніші, вигадували всілякі ігри, і ніхто з них не здогадувався, що існує якийсь інший світ. Можливо, через те, що вона стояла на порозі пологового, Джульєта не могла не думати про всі ті життя, які раніше вміщував в цей бункер. Тут зростали, закохувалися, ховали померлих. Усі ті люди ззовні. Люди, яких вона розтоптувала на порох чобітьми, розкидаючи їхні кістки і попіл дорогою до місця, з якого вони втекли. Джульєта розмірковувала, як давно це сталося. Як довго бункер стояв занедбаний? Що тут відбувалось? На сходах досі горіло світло, а це означало, що акумулятор наподавала струм. Джулієті потрібен був папір, щоб зробити розрахунки, зрозуміти, як давно чи недавно життя тут обернулося смертю. Крім звичайної цікавості, були й практичні міркування. Вона кинула останній погляд на порожній коридор, ще раз пожалкувала, що жодного разу, приминаючи батькове пологове відділення, так його і не навідала а потім зачинила двері в пітьму, де мешкали привиди, і спробувала оцінити ситуацію. Дуже ймовірно, вона сама-самісінька в бункері, який до цього довго повільно вмирав. Радість від того, як вона жива, швидко згасла, поступаючись місцем гострому відчуттю самотності і усвідомленню мізерних власних шансів. На підтвердження цього забурчав шлунок. Джуліета досі відчувала на собі запах зіпсованого супу, а в роті залишався присмак шлункової кислоти. Необхідно було знайти воду, необхідно було знайти одяг. Ці первинні потреби висунулися на перший план, підкреслюючи її критичне становище. Завдання, які постали нині перед нею, змусили жаль за минулим відступити. Якщо планування цього бункера таке саме, як і в її колишньому житті, перші гідропанічні ферми мали бути на чотири поверхи нижче, а просто під ними більше з двогорішніх чорноземних ферм. Джульєта здригнулася від холодного протягу. На сходах встановився власний клімат, і що нижче вона спускатиметься, то холоднішатиме. Але Джульєта все одно прямувала вниз. Там було краще. На наступному поверсі штовхнули двері. Було надто темно, щоб розгледіти щось у першому коридорі, але там, здавалося, розташовувалися офіси та майстерні. Спробувала пригадати, що мало б розташовуватись на 14-му в її бункері, але не змогла. Чи нормально не знати цього? Верхня третина її домівки насправді була їй чужою тож цей бункер взагалі невідомий. Джульєта залишила двері 14-го відчиненими і вставила лезо свого ножа між металевими гратками, які замикали кожен майданчик. Ручка ножа між ними і підлогою заважала дверям причинитися. Жінка відпустила двері, ржаві петлі ледь зрушилися, але двері нарешті вперлися в руків'я ножа. Залишилася щелина. Звідти потрапляла всередину трохи світла, і вона могла ввійти поблукати кількома передніми кімнатами. Обіч дверей всередині жодної кімнати не висів комбинезон, але одне приміщення виявилося переговорною. Вода з глеків давно випарувалась, але пурпурова скатертина зігрівала ніби вже самим своїм кольором. Все ж таки тепліше, ніж ходити голяка. Джульєта відсунула набір чашок, блюдець і глеків та стягла скатертину. Накинула її собі на плечі, але тканина сповзала від кожного руху, тож доводилося зв'язувати кутики спереду. Джульєта побігла знову на майданчик до світла, яке вже здавалося затишним, і скинула з пліч той клапить тканини. Висмикнула ножа, двері позад неї з моторошним репінням причинилися. Проштрикнула лезом скатертину посередині і зробила довгий надріз, у який простромила голову. Спереду і ззаду кінці скатертини лягли на підлогу. Ще кілька хвилин роботи ножем, і Джульєта відрізала їх однією довгою стрічкою тканини, підперезалась, мов боясом, іншим клаптем зав'язала голову. Стало трохи тепліше. Було приємно щось майструвати, знаходити розв'язання, бодай, дрібної проблеми. Вона мала одяг та інструмент, а якщо знадобиться, то й зброю. Перелік непосильних завдань скоротився на кілька пунктів. Джуліета спускалася ще нижче, відчуваючи, як мерзнуть ноги на холодних сходинках, мріючи про чобити, про воду, добре усвідомлюючи, скільки всього ще потрібно зробити. На п'ятнадцятому стомлені ноги вже ледь не підгиналися. Це нагадало Джульєті про чергову потребу. Коліна здригнулася, вона схопилася за поруча і зрозуміла, що адреналін скінчився, натомість прийшла смертельна втома. Жінка зупинилася на майданчику, вперлася руками в коліна і кілька разів глибоко вдихнула. Скільки вона вже на ногах? Скільки ще може змусити себе пройти? Глянула на своє відображення в лазі ножа, але що там можна було побачити? Звісно, вигляд у неї жахливий, тут і дивитись нема на що. Вирішила, що мусить відпочити, перш ніж рухатись далі. Відпочити зараз, поки ще не настільки холодно, щоб кістки розсипалися від дрижаків. Вона відчула спокусу пошукати ліжко на цьому поверсі, але вирішила, що навряд почуватиметься комфортно за тими дверима в цілковитій пітьми. Тож згорнулася галачиком на грачастому перекритті 15-го поверху, підклала руку під голову і поправила скатертину так, щоб вона хоч трохи вкривала голе тіло. Не встигла пройтися довгим списком, який подумки вже склала, як виснаження взяло гору. Джуліета задрімала. Лише на мить її стривожило те, що не слід дозволяти втомі заполонити мозок, що від такого сну можна більше не прокинутися, що, заснувши, доведеться приєднатися до мешканців цього страшного місця, назавжди залишившись отакою скорченою і застиглою. Та так і зогнити.